Якби Ведді спитали, він би сказав, що його мама пішла саме вчасно. Під час розмови він відчував, як накопичувалося повітря в горлі та легенях. Нерухоме і зіпсуте, як застояна отруйна вода. Він чекав, поки за нею не закласнулися двері, а тоді засипів, хапаючи ротом повітря. Кисле повітря ходило в горлі, штрикаючи його, наче гаряча кочерга. Еді сіпнувся за інгалятором. Заболіла хвора рука, та йому було байдуже. Він пориснув собі потужну дозу розчину. Хлопчик глибоко затягнувся камфорним смородом та подумав, «Та хай плацебо байдуже, як його називати, коли воно діє». Він відкинувся на подушки, заплющивши очі і вперше дихаючи вільно від тоді, як зайшла його мати. Едді боявся, дуже боявся. Те, що він їй наговорив, як поводився, то був він і водночас ані трохи не він. Щось у ньому запрацювало. Запрацювало через нього якась е, сила, і мати її теж відчула. Він це помітив по її очах і по тому, як тремтіли її губи. В нього не було відчуття, що ця сила зла та її неймовірна сила лякала. Це було схоже на те, як у парку розваг ідеш до по-справжньому небезпечного атракціону, і при цьому розумієш, що не виберешся звідти, поки все не скінчиться, і будь-що буде. Дороги назад нема, подумав Едді, відчуваючи гарячу сверблячу вагу пов'язки на зламаній руці. Ніхто не піде додому, поки не доберемося до самого кінця. Але це так страшно, господи, я так боюся. І він знав, що просив матір не позбавляти його друзів з причини, яку б ніколи їй не відкрив. Сам я цього не подужаю. Потім він трохи поплакав, а тоді заснув бентежним сном. Йому снилася темрява, в якій безперестану стугоніли потужні мотори. То був звук дренажних насосів.